Cartea lui Josua, capitolul 1 După moartea lui Moise, robul domnului, domnul a zis lui Josua fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul la gestatul și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca al piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eofrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia, țara pe care am jurat părinților lor că le o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Curgă-te asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua a dat căpetenii lor oștirii poporului următoarea poruncă. Treceți prin tabără și iată ce se porunciți poporului. Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta. Ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dăm stăpânire, Domnul Dumnezeul vostru. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manaste. Aduceți-vă aminte ce va a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise din coace de Iordan. Dar voi, toți bărbații, voi nici. Să treceți în armați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da o fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o să robul Domnului din coace de Iordan spre referitul soarelui. Ei au răspuns lui Iosu și au zis, Vom face tot ce ne-ai poruncit. Și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum a ascultat de Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Cartea lui Iosua Capitolul 2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 Preoții care duceau chivotul au stătut în mijlocul Iordanului până la deplină împlinire a celor ce poruncise lui Josua Domnul să spune poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Josua. Și poporul s-a grăbit să treacă. După ce a isprevit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului. Fiul lui Ruben, fiului lui Gad și jumătate din seminția lui Manase,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 că domnul se case apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. În vremea aceea domnul a zis lui Iosua, „Făți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur.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 Astăzi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră. Și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, Prevălire, până în ziua de an. Copiii lui Israel au tăbărit la Gilgal și au prăznuit paștele în a patruzeci-a zi a lunii, spre seară în câmpia Ierihonului. La a doua zi de paște, au mâncat din greul țării azim și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat.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 Ierihonul era închis și întărit de teamă copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Josua: Iată, dau în mâinile tale ierihonul și temperatul lui, pe vitejii lui Ostaș. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând docol cetății odată. Așa se face șase zile. Șapte preoți se poartă înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbece. În ziua a șaptea,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 Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbite. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit încetate fiecare drept înainte, au pus mâna pe cetate și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul țăbiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țară.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 Căci oamenii aceia sunt puțin la număr. Aproape trei de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 și de oameni. I-au urmărit de la poartă până la șebarin și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apă. Iosu așa stășiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului domnului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 argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și ficile lui Acan, lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era a lui, și i-au suit în valea Cor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci domnul Al. Și tot Izraelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre. Și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de Al.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 Toți oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate. Când au ajuns în fața cetății, au tăbărit la miază noapte de ai, de care erau despărțit prin vale. Iosua a luat aproape cinci mii de oameni și i-a pus la pândă între Betel și ai, la apus de cetate. După ce s-a așezat toată tabăra la miază noapte de cetate și cei de pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii.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 Ceilalți, de asemenea, le-au ieșit înainte din cetate și oamenii din Ai au fost înconjurați de Israel din toate părțile. Israel i-a bătut fără să lase unul cu viață, nici vreo un pugar. Pe împăratul din Ai l-au prins viu și l-au adus la Iosua. După ce a isprăvit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmp și în postie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toți au fost trecuți în totul prin ascutijul țăbiei, tot Israelul s-a întors la Ai.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 în munte și în vale și pe toată coasta mării celei mari, până lângă Liban, etiții, Amoritii, cananiti, Ferevitii, heviti și ebusiti, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Josua și împotriva lui Israel. Locuitorii din Gabaon de partea lor, când au auzit ce făcuse Josua Erihonului și cetățiai, au întrebuințat un vicleșub și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie.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 Și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogorau din Bethoron, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și-au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe-a în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel,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 Și a zis căfeteniilor oamenilor de război care merseseră cu el, apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumaj împăraților acestor. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe lor. Eu le-a zis, nu vă temeți și nu vă spăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. După aceea eu i-a lovit și i-a omorât. I-a spânzurat de cinci copaci.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 Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut din Libna în Lahish, a tăbărât înaintea ei și a început lupta împotriva ei. Domnul a dat cetatea Lachist în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi și a trecut-o prin asfuzijul săbiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna. Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut pe el și pe poporul lui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 cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. Iosua i-a bătut de la Cades Barnea până la Gaza, a bătut toată țara Gosen până la Gabaon. Josua a luat în același timp pe toți împărații aceea și țara lor, căci Domnul Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. Și Josua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Gilgal. Cartea lui Iosua Capitolul 11 Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis sol la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului, la împăratul Acșafului, la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpie de la mieză zi de chineret în vale, și pe Dorului la Apus, cananicilor de la răsărit și de la Apus, amoriților, hetiților, fereziților, Ebusitilor în munte, și hevitilor la poalele Hermonului, în țara Mitzpa. Au ieșit ei și toate știrile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării, și având cai și cară în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de-au împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, că și mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Nerom și s-au năpustit în mijlocul lor. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel. Ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot, Maim, și până în valea Mițbal a răsărit. I-au bătut fără să lase să scape vreunul. Iosua le-a făcut cum îi spusese domnul, ca ei lor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. La întoarcere și în același timp Iosua a luat hatorul și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Hațorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărății. Au trecut prin ascuțișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se găseau în el. N-a rămas nimic din ce avea suflare de viață și au pus foc hatorului. Iosua a luat de asemenea toate cetățile împăraților acelora și pe toți împărații lor, i-au trecut prin ascuțișul săbiei și i-a nimicit cu desăvârșire cum poruncise Moise, robul Domnului. Dar Israel n-a ars niciuna din cetățile așezate pe dealuri, afară numai de Hathor care a fost ars de Iosua. Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toate prada cetăților acelora și vitele, dar au trecut prin ascuțișul săbiei pe toți oamenii până i-au nimicit fără să lase ceva din are suflare de viață. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Astfel, Iosua a luat toată țara aceasta, muntele, toată partea de zi, toată țara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui, de la muntele cel plășuv care se înaltă spre săie până la Baal Gad, în Valea Libanului, la poalele Muntelui Hermon. A luat pe toți împărații lor, i-a bătut și i-a omorât. Războiul pe care l-a purtat Iosu împotriva tuturor acestor împărați a ținut multă vreme. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de Hevi, care locuiau în Gabaon. Pe toate le-au luat prin luptă. Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel, să le nimicească cu desăvârșire fără să aibă milă de ele și să le nimicească, după cum poruncise lui Moise Domnul. În același timp, Iosua a pornit și a nimicit pe anakin din muntele Hebronului din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel. Iosua i-a nimicit cu desăvârșire împreună cu cetățile lor. N-au rămas deloc anakin în țara copiilor lui Israel. N-au rămas decât la Gaza, la Gat și la Asdod. Iosua a pus stăpânire, deci pe toată țara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Josua a dat-o de lui Israel, fiecare i-a dat partea lui după semințiile lor. Apoi țara s-a odihnit de război. Cartea lui Iosua Capitolul 12 Iată împărații pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror țară au luat o stăpânire de cealaltă parte Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit. Pe Sihon, împăratul Amoriților care locuia la Hezbon, stăpânirea lui se întindea de la Aroer care este pe malul pârâului Arnon și de la mijlocul pârâului peste jumătate din Galaad până la pârâul Iaboc, cotarul copiilor lui Amon. De la câmpie până la Marea Chineret la Răsărit și până la Marea Câmpiei care este Marea Sărată la Răsărit, spre Betie și Mos. Și de la Mian zi, sub poalele Muntelui Pisga. Pe Og, împăratul Basanului, singura rămășiță a Refainiților, care locuia la Aștarot și la Edrei. Stăpânirea lui se întindea peste Muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul Gheșuriților și maacatiților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 Împăratul Shimron Neronului unul, împăratul Achșafului unul, împăratul Tanaculului unul, împăratul din Megido unul, împăratul din Kedeș unul, împăratul Iocneamului la Carmel unul, împăratul Dorului pe nălcimile Dorului unul, împăratul Goimului lângă Gilgal unul, împăratul din Tirța unul, peste tot 31 de împărat. Cartea lui Josua, capitolul 13.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 Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe Ghesurit și pe maacati, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de al. Seminția lui Levi a fost singura care Moise nu i-a dat parte de moștenire. Gerțele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum îi spusese el. Moise dăduse seminției fiilor lui Ruben o parte de moștenire după familiile lor. Ei au avut ca ținuta lor de la Aroer care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba, Ezbonul și toate cetățile lui din câmpie, Dibonul, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jehat, Chedemot, Mefaat, Chiria Taim, Sidma, Seret Hașahar, pe muntele văii, Bet Peor, poalele muntelui Pisga, Bet Yeshimot toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul Amoriților, care domnea la Hezbon. Moise îl bătuse pe el și pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Tur, Kur și Reba, domnitori care se trăgeau din zihon și care locuiau în țară. Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, mimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. Hotarul ținutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben după familiile lor, cetățile și satele lor. Moise dăduse seminției lui Gad, fiilor lui Gad o parte de moștenire, după familiile lor. Ținutul lor a fost Iaezerul, toate cetățile Galaadului, jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, față față cu Raba, de la Hezbon până la Ramat Nitzpe și Betonim, de la Mahanaim până la Hotarul de Birului și în Fale, Bet Haran, Bet Nimra, Sucot și Tafon, rămășite din împărăția lui Sihon, împăratul Hezbonului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 Pentru cele nouă seminții și jumătate. Căci Moise dăduse o moștenire celor două seminții și jumătate de cealaltă parte a Iordanului. Dar levitilor nu le dăduse moștenire printre ei. Fiul Iosif al cătuiau două seminții, Manase și Efraim. Și levitilor nu li s-a dat parte în țară, afară de cetățile pentru locui, cu locurile goale din prejurul lor pentru turmele și averile lor. Copiii lui Israel...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 Josua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Efune, Chenezitul, a avut de moștenire până în ziua de alt Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Chiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre anakim, și țara asta a odihnit de război. Cartea lui Josua, capitolul 15.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 Cetățile așezate în ținutul de la miezul zi la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, prehotarul domnului erau Kabțel, Eder, Iagur, Kina, Dimona, Adada, Kedeș, Hator, Itnan, Vif, Telem, Bealot, Hator Hadata, Cheiot Hetron, care este Hazor, Amam, Shema, Molada, Hatar Gada, Bet Palet, Hatar Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iim, Acem, Eltolad, Chesil, Horma, Tiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ain și Rimon. Toate cetățile 29 împreună cu satele lor. Încâmpie, Eštaol, Torea, Ashna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeca, Sharaim, Aditaim, Ghedera și Gederotaim, 40 de cetăți și satele lor. Tsenan, Hadasha, Migdal, Gad, Dilean, Mitzpe Yokteel, Lachis, Boțcat, Eglon, Cabon, Lahmas, Kitlish, Gederot, Beth Dagon, Naama și Macheda. 16 cetăți și satele lor. Livna, Eter, Așan, Istah, Ashna, Nețim,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 Anab, Eștemo, Anim, Gosen, Holon și Ghilo, 11 cetăți și satele lor. Arab, Duma, eșan, Janum, Bet-Tapuah, Afeka, Cumta, Chiriat, Arba, care este Hebronul și Tior. 9 cetăți și satele lor. Maon, Carmel, Zif, Iuta, Israel, Iocdeam, Zanoa, Cain, Gibea și Timna, 10 cetăți și satele lor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 și ebusiții au locuit cu fiul lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. Cartea lui Josua, Capitolul 16 Partea căzută la sorți fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. Mergea mai departe de la Betel la Luz și trecea spre hotarul archiților prin Atarot. Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiților, până la hotarul Bet-Coronului de jos și până la Ghezer, ieșind la mare. Acolo și-au primit moștenirea fiilor lui Iosif, Manase și Efraim. Iată hotarele fiilor lui Efraim după familiile lor. Hotarul moștenirilor era la răsărit Atarot-Adar, până la Bet-Coronul de sus. Ieșea spre mare la Micmetat în partea de miază noapte, se întorcea la răsărit până la taanat Tilo. Și trecea înspre răsărit prin Ianoah. Din Ianoah pogora la Atarot și la Naarata. Atingea Ierihonul și mergea până la Iordan. Din Tapoah mergea spre Apus până la pârâul Cana și așa la mare. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Efraim, după familiile lor. Fiii lui Efraim aveau și cetăți deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. Ei n-au izgonit pe canoniții care locuiau în Ghezer, și cănămiții au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir. Cartea lui Josua, Capitolul 17 O parte a căzut prin sort seminții lui Manase căci el era întâiul născut al lui Iosif. Machir, întâiul născut al lui Manase și tatălui Galaad, avusese Galaadul și Basanul pentru că era un bărbat de război.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 Masla, Noa, Ogla, Milka și Tirta. Ele s-au înfățișat înaintea preotului Eleazar, înaintea lui Iosu a fiului Nun și înaintea mai marilor și au zis, Domnul a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între frații noștri. Și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. Au căzut zece părți lui Mănase afară de țara Galaadului și Abasanului, care este de cealaltă parte a Iordanului. Căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fii lui și țara Galadului a fost pentru ceilalți fii ai lui Manase. Hotarul lui Manase se întindea de la Așer până la Micmetat, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah. Țara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim. Hotarul se pogora până la pârâul Cană, la miezul zi de pârâul. Cetățile acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăților lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miază noaptea a și ieșea la mare. Ținutul de la miază zi era al lui Efraim, cel de la miază noaptea lui Manase, și mare le sluja ca hotar. La miază noapte se întâlneau cu Așer și l-a referit cu Isahar. Manase stăpânea în Isahar și în Așer, bet cu satele lui.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 Și toți cananiții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Shan și în satele lui, și cei ce sunt în valea lui Israel, au care de fier. Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manaste: Voi sunteți un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur sor. Ci veți avea muntele, că veți tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre. Și veți izgonite cananiți cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor.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 12 cetăți și satele lor. Gabaon, Rama, Beerot, Mitspe, Kefira, Moza, Rechem, Ierpeel, Tareala, Tela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Gibeat și Kiriat. 14 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin după familiile lor. Cartea lui Josua. Capitolul 19. A doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, semintiei fiilor lui Simeon după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. Ei au avut în moștenirea lor Berșeba, Sheba, Molada, Hațarșual, Bala, Atem, Eltolad, Betul, Horma, Tiglag, Betmarcabot, Hatar Susa, Betlebaot și Șaruhen, 13 cetăți și satele lor. Ain, Rimon, Eter și Așan, patru cetăți și satele lor, și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baalat-Beer, care este ramatul de Miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Simeon după familiile lor. Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenirea a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirilor. A treia parte a căzut prin sorți fiilor lui Zabulon după familiile lor. Hotarul moștenirilor se întindea până la Sarib. La apus se suia spre Mareala și atingea Dabeșet. Apoi priul care curge înaintea Iocneamului. Din sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul chislot taborului. Mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. De acolo trecea la răsărit prin Ghita Hefer, prin Ita Catin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. Se întorcea apoi înspre miezul noapte spre Hanaton și ieșea la valea Iistah el. Cuprindea Catat, Nahalal, Shingron, Iideala, Betleiem, 12 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor. Cetățile acestea și satele lor. A patra parte a căzut prin sorț lui Sahar, filor lui Sahar, după familiile lor. Potarul lor trecea prin Izrael, Chesulot, Tsunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishion, Abet, Remet, Enganim, Enhada și Bet-Patet. Atingea taborul, Shahatima, bet Shemesh și ieșe la Iordan. 16 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea semintiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. A cincea parte a căzut prin sort semintiei fiilor lui Așer, după familiile lor. Hotarul lor trecea prin Helcat, Ali, Beten, Acșaf, Alamelec, Amead și Michel. Atingea spre apus Carmelul și Shihor Libnat. Apoi se întorcea spre răsărit la Beth Dagon. Se atingea de Zabulon și de Valea Istah el, la miază noapte de Bet-Emec și Neiel, și se întindea spre Kabul la stânga, și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana până la Sidonul cel mare. Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșa la mare prin ținutul Acvib. Cuprindea Uma, Afec și Rehob, 22 și două de cetăți, și satele lor. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Asher după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. Așa se parte a căzut prin sort fiilor lui Nestali după familiile lor. Otarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prința Ananim, Adaminecheb și Abneel, până la Lacum și ieșea la Jordan. Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor și de acolo mergea înainte la Hukok. Se atingea de Zabulon înspre Miazății, de Așer înspre Apus și de Iuda. Înspre răsărit era Iorzanul. Cetățile tari erau Tidim, Ter, Hamat, Răcat, Tineret, Adama, Rama, Hator, Chedeș, Edrei, En Hator, Yireon, Migdal El, Horem, Betanat și Betșemeș. 19 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Nestali după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. A șaptea parte a căzut prin sort seminției fiilor lui Dan după familiile lor. Potarul moștenirilor era Zorea, Eshtaol, Irșemeș, Shaalabin, Ayalon, Iitla, Elon, Timnata, Ecron, Elteche, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberac. Rimon, Meiarcon și Racon, cu hotarul care este față în față cu Iafo. Ținutul fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Lășem. Au pus mâna pe el și l-au trecut prin scutișul săbii. Au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Dan, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. După ce au ispravite împărțit țara după votarele ei, copiii lui Israel au dat lui Josua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el, Timnat Serach, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. Acestea sunt moștenirile pe care le-au împărțit preotul Azar, Josua, fiului lui Nun, și căpetenile de familie ale seminților copiilor lui Israel, prin sorți înaintea Domnului, la silo la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprevit ei împărțirea țării. Cartea lui Iosua Capitolul 20 Domnul a vorbit lui Iosua și al zis. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le. Hotărâți-vă cum v-am poruncit prin moi, secetăți de scăpare. Unde se poate fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă de gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății acelea. Ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări... Ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost brășmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării, ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Ei au pus deoparte chedeșul în Galilea, în muntele lui Nestali. Tihemul în muntele lui Efraim și Chiriat Arba sau Hebronul în muntele lui Iuda. Și de cealaltă parte Iordanului, la referitul Ierihonului, a ales Beterul în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben, Ramot în Galad, în seminția lui Gad, și Golan în Basan, în seminția lui Manaste. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru că cel ce va ucide pe cineva fără voie, se poate fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui, înainte de a se înfățișa înaintea adunării. Cartea lui Iosua Capitolul 21 Căpetenile de familie ale leviților s-au apropiat de preoturile Azar, de Iosua fiului Nun și de căpetenile de familie ale seminților copiilor lui Israel. Le-au vorbit la Silo în țara Canaanului și au zis,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 Ceilalți ei lui Chehat au avut prin sort zece cetăți ale familiilor din seminția lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătate din seminția lui Manase. Fiul lui Gershon au avut prin sort 13 cetăți ale familiilor din seminția lui Sahar, din seminția lui Asher, din seminția lui Nestali și din jumătate din seminția lui Manase în Bastan. Fiii lui Merari, după familiile lor, au avut 12 cetăți din seminția lui Ruben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 Ainul și în lui, Iuta și în ei, și Betcemeșul și în prejurimile lui, nouă cetăți din aceste două seminții. Și din seminția lui Beniamin, Gabaonul și în lui, Gieba și în ei, anatot și în prejurimile lui, și Almonul și în prejurimile lui, patru cetăți. Toate cetățile preoților Fiului Aron au fost 13 cetăți și în lor. Leviții din familiile celorlalți fie lui Chehat au avut prin sort cetăți din seminția lui Efraim. Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigași: tihemul și în lui, în muntele lui Efraim, Gezerul și în lui, Kibtsaim și în lui, și Bethoron și în prejurimile lui, patru cetăți. Din seminția lui Dan, Elteche și în ei, Gibeton și în lui, aialon și în lui, și Gatrimon și în lui, patru cetăți. Și din jumătate din seminția lui Manase, Taanakh și în lui, și Gatrimon și în lui, două cetăți. Toate cetățile erau zece și în lor, pentru familiile celorlalți fie lui Chehar. Au dat fiilor lui Gershon dintre familiile levitilor, din cealaltă jumătate a seminții lui Manase, cetate de scăpare pentru ucigași, Golan din Basan și în ei, și beștra și împrejurimile ei, două cetăți. Din seminția lui Isahar, Chision și împrejurimile lui, Dabrat și împrejurimile lui, Yarmutul și împrejurimile lui și Enganim și împrejurimile lui, patru cetăți. Din seminția lui Asher, Miseal și împrejurimile lui, Abdonul și împrejurimile lui, Telcat și împrejurimile lui și Rehob și împrejurimile lui, patru cetăți. Și din seminția lui Nestali, cetatea de scăpare pentru ucigași. Chedeș din Galilea și în prejurinile ei, Hamot Dor și în prejurinile lui, și Cartanul și în lui trei cetăți. Toate cetățile gherșonitilor după familiile lor erau 13 cetăți în prejurinile lor. Celorlalți levit care făceau parte din familiile fiilor lui Merari le-au dat: Din seminția lui Zabulon, Iocneamul și în prejurimile lui, Carta și în prejurinile ei, Dimna și în prejurinile ei și Nahalal și în prejurinile lui, 4. Ceteti. Din seminția lui Ruben, bețerul și împrejurimile lui, Yahta și împrejurimile ei, chedemot și împrejurimile lui și mefaat și împrejurimile lui, 4. 5. Și din seminția lui Gad, cetatea de scăpare pentru ucigași, din Galaad și împrejurimile lui, mahanaim și împrejurimile lui, hesbonul și împrejurimile lui și iezerul și împrejurimile lui, de toate, 4. 6.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 Cartea lui Iosua, capitolul 22. Atunci Iosua a chemat pe Rubenit, pe Gadit și jumătatea din simție lui Mănațe și le-a zis, Voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. N-ați părăsit pe frații voștri de o bună bucată de vreme până în ziua de azi, și ați păzit rânduielile și poruncile Domnului Dumnezeului vostru. Acum, când Domnul Dumnezeul vostru a dat-o fraților voștri, cum le spusese, întoarceți-vă și duceți-vă la corturile voastre în țara dată în stăpânirea voastră, pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. Aveți grijă numai să păziți și să împrimiți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului. Să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile lui, să țineți poruncile lui, să vă alipiți de el și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drumul. Și ei au plecat la corturile lor. Moise dăduse unei jumătăți din semințeul lui Manase o moștenire în Basan și Iosua a dat celelalte jumătăți o moștenire lângă frații lor, dincoace de Iordan l-a apus. Când i-a trimis Iosua la corturile lor, i-a binecuvântat și le-a zis, Voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier. Și de îmbrăcăminte, împărțiți cu frații voștri prada luate de la vrăjmașii voștri. Fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Mănase s-au întors acasă, lăsând pe copiii lui Israel la Silo, în țara Canaanului, ca să se ducă în țara Galaadului, care era moștia lor și unde să așezaseră, cum să lui Moise Domnul. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, Fiului lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime dea privirile. Copiii lui Israel au auzit zicându-se: Iată că fiului lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit un altar în fața țării cananului, pe malurile Iordanului în părțile copiilor lui Israel. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. Copiii lui Israel au trimis la fiul lui Ruben, la fiul lui Gad și la jumătatea din seminția lui Manase în țara Galadului, pe finea fiul preotului Eleazar, și zece căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părințească pentru fiecare din semințiile lui Israel. Toți erau căpetenii de casă părințească între miile lui Israel. Ei? Au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase în țara Galaadului și le-au vorbit astfel. Așa vorbește toată adunarea Domnului, ce însemnează păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă abateți acum de la Domnul, zidindu-vă un altar ca să vă răzbrătiți azi împotriva Domnului. Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Teor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului. Și voi vă abateți astăzi de la Domnul. Dacă vă răzvrătiți azi împotriva Domnului, mâine el se va mânia împotriva întregei adunări a lui Israel. Dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră, treceți în țara care este moșia Domnului, unde este așezată locuința Domnului și așezați-vă în mijlocul nostru. Dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, și nu vă despărtiți de noi, vivindu-vă un altar, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire și nu s-a aprins de mânie Domnul împotriva întregei adunări a lui Israel. Și el nu a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns astfel peste miile lui Israel. Domnul Dumnezeu, tot puternic, Domnul Dumnezeu, tot puternic, știe și Israel însă știe lucrul acesta. Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arder de tot și daruri de mâncare, și ca să aducem pe el gerfe de mulțămir, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel. Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, a lui Ruben și fie lui Gad. Voi n-aveți parte de Domnul. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis, să ne zidim deci un altar nu pentru arderi de tot și pentru jertfe. Și ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voi să slujim Domnului înaintea feței Lui, prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumire. Ca să nu zică fii voștri într o zi fiilor noștri, voi n parte de Domnul. Noi am zis, dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri vom răspunde, priviți chipul altarului Domnului pe care l-au făcut părinții noștri, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, și ca mărturie între noi și voi. Departe de noi gândul să ne răzvătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind un altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jerte, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru, care este înaintea locașului Lui. Când au auzit preotul Fineas și căpetenile adunării, căpetenile peste miile lui Israel, care erau cu el, Cuvintele pe care le-au rostit fiului Ruben, fiului Gad și fiului Manase au rămas mulțumit. Și Fina, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad și fiilor lui Manase. Cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului. Și ați izbăvit astfel de copiii lui Israel din mâna Domnului. Fina, fiul preotului Eleazar și căpeteniile au părăsit pe fiii lui Ruben și pe fiii lui Gad și s-au întors din țara Galaadului în țara Canaanului la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o odare de seamă. Copiii lui Israel au rămas mulțumiți. Au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se în înarmați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, martor, ce au zis ei,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 Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iusua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Părinții voștri Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului, Eufrat, și slujeau altor Dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit semânța și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorit în Egipt. Am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui. Apoi v-am scos afară din el. Am scos pe părinții voștri din Egipt și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri până la Mare Roșie cu cară și călăreți. Părinții voștri au strigat către Domnul și Domnul a pus întuneric între voi și egipteni. A adus marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce-am făcut egiptenilor și ați rămas multe vreme în pustie. V-am adus în țara Amoriților care locuiau dincolo de Iordan și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre. Ați pus stăpânire pe țara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. Balac fiului Tipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam fiului Beor ca să vă blasteme. Dar n-am vrut să asculte Balaam. El va bine binecuvântat și va a din mâna lui Balaam. Ați trecut Iordanul și ați ajuns la Erihon. Locuitorii Erihonului au luptat împotriva voastră. Amoriti, fereziti, cananiti, tetiti, ghirgasiti, heviti și ebusiti. I-am dat în mâinile voastre. Am trimis înaintea voastră vieste bondărească și i-ai zgonit înaintea voastră ca pe cei doi împărați ai Amoriților, nu cu sabie nici cu arcul tău. V-am dat o țară pe care nu o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și maslin pe care nu îi se diserăți, dar care vă slujesc ca hran. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locui. Cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casă robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari. Și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, și este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce va a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înși vă, că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru, și întoarceți ți vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Și poporul a zis lui Iosua, Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și i-a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închina Domnului. Și Iosua a zis întregului popor, Iată piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care le a spus Domnul. Ea va fi martor împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui. După aceste lucruri, Iosua fiului nun, robul Domnului, a murit, în vârstă de 110 ani. La au învormântat în ținutul care-i căzuse la-nperțeală, la, la timp n în muntele lui Efraim, la în noapte de muntele Gaash. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Josua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Josua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Oasele lui Iosif pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt au fost îngropate la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărat Iacob de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu o sută de chestita. Și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Eleazar fiului Aron a murit și a fost îngropat la ghibea Tinea, care fusese dat fiului sau Tinea în muntele lui Efraim. Aici se încheie cartea lui Iosif